«Подалі ВІД ШАЛЕНОЇ ЮРМИ Томас Гарді Переклад Де Труценко. Розділ двадцятий. Збентеження. Гостріння ножиць. Сварка. Він такий безкорисливий, такий добрий. Гладен дати мені все, чого я тільки забажаю. Думала бачиба. Проте фермер Болдвуд, хоч який він там був, насправді добре чи навпаки, в цьому випадку ніякої доброти не виявив. Вишукані дари найбільш ідеального кохання – не щедрість дощі, а потурання самому собі. Баршибані трохи не була закохана в Болдвуда, тож могла без поспіху обдумати його пропозицію. З будь-якого огляду не можна було бажати нічого кращого. Самотній дівчині випадає нагода вийти заміж за такого солідного забезпеченого чоловіка. Живе він по сусідству, його вітають у добірному товаристві, а вже про іншу його якості не йдеться. Якби заміжжа було її метою, кращого й бажати вона не могла б. Вона поважала Болдвуда і навіть прихильна була до нього, але вона його не потребувала. Якщо судити загалом, то звичайні чоловіки і жінки Либонь чинять так. Чоловік бере жінку з бажання володіти нею, тому що без шлюбу володіння неможливе, а жінка погоджується терпіти чоловіка, бо без цього не можна вважатися заміжньою. Та тут з боку жінки спонукальна причина була відсутня – Крім того, Батша ще не зовсім звикла до свого нового становища – повновладної господині дому і ферми. Воно ще не втратило для неї своєї новизни. Проте на душі в неї було неспокійно, і це, звісно, свідчило на її користь, адже небагато жінок могло б непокоїтися на її місці. Вона була запальна з натури та вміла дивитися на речі Тверезу. Єлизавета з розуму, Марія Сюарт з духу. Вона часто зважувалася на ризиковані вчинки, дотримуючись при цьому крайної обережності. Її міркування в багатьох випадках являли собою причудово збудовані силогізми. На жаль, то були завжди тільки міркування. Вона рідко робила помилкові умови води, та, як на лихо, вони найчастіше і втілювалися в життя. Другого дня після болдоводої пропозиції вона вийшла з дому і побачила в глибині саду Габріеля, який гостив ножиці для стриження овець. У всіх котеджах окіл відбувалося те саме. З усіх кінців села лунало скреготіння точила, наче у зброярні, що лаштує оружі до походу. Кайні крутив точило, і голова його рухалася то вгуру, то вниз разом з колесом. Улк стояв у позі, яка трохи складалася на позу Амура, що гострить свої стріли. Трохи не вперед, щоб міцніше слідше натискати на ножниці, і похитував головою, критично стиснувши губи і примружившись. Господиня підійшла, зупинилася і хвилини зоді мовчки дивилася на них. А потім сказала, «А піди на додішню луку, Каїне, та приведи гніду кобилу. Я покручу колесо. Мені треба побалакати з вами Габріелю». Каїн побіг, а бачеба взялася за держака. Габріель здивовано зеркнула на неї і знову опустив погляд на ножниці. Баршеба крутила колесо, а він гострів знаряддя. Особливий порух, який робиш, коли крутиш колесо, відзначається дивовижною здатністю притуплювати свідомість. Це свого роду та сама іксіонова кара. Та в пом'якшеному вигляді вона була б тяжким спитком в історії в'язниць. ще мріє, голова стає тяжка, центр ваги тіла неначе сувається потроху і застріє олив'яним кім'яхом десь поміж маківкою і надбрів'ям. Обернувши колесо разів зо двадцять, бачила, відчула всі ті прикрі симптоми. «Покрутіть краще ви, Габріелю, а я потримаю ножиці», – сказала вона. У мене голова паморочиться, я не можу говорити. Габріель почав крутити колесо. Я хотіла запитати вас, чи вчора були якісь балачки про мене і пане Болдвуда, коли ми з ним відійшли за осоку. Були, відповів Габріель. Ви не так тримаєте ножиці пано. Я знаю, що у вас не вийде відразу ось як треба тримати. Він відпустив ручку колеса і вхопивши обидві руки своїми, як руку дитини, коли її вчить писати. Затиснув їх разом з ножицями. «Нахиляйте лезо ось так!» І, згідно з цими настановами, навчитель досить довгий час обертав руки й ножиці, міцно тримаючи їх у своїх долонях. «Досить!» – вигукнула батшеба. «Відпустіть мої руки! Терпіти не можу, коли мене тримають! Крутіть точило!» Габріель спокійно відпустив її руки і став крутити колесо. «Мабуть, їм це здалося дивним!» «Не те, щоб дивним, панно!» «Що ж люди казали?» Що, мабуть, ваші імена, ферма Раболдуда і ваше будуть оголошені в церкві ще до кінця року. Я так і зрозуміла з їхнього вигляду. Так от, нічого цього немає. Треба ж таку дурість вигадати. Я хочу, щоб ви спростували це. Затим то я сюди й прийшла. Габріель слухав її із сумним, недовірливим виглядом, але недовіру вже заступало полегшення. Люди, мабуть, чули нашу розмову, провадила вона. Бачимо. Скрикнув Ок і, покинувши тіло здивовано глянув на неї. «Пану Евердін, ви хочете сказати?» – повагом нагадала вона. «Я хочу сказати таке. Якщо пан Болдвуд справді вів мову про одруження, я не стану цього заперечувати і вигадувати якісь небелиці вам на догоду. Досить я поплатився за те, що занадто старався вам догодити». Бача ба дивилася на нього широко розплющеними круглими очима. Вона не знала, чи слід їй пожаліти його за його невтішну любов, чи розсердитися за те, що він зумів побороти в собі це почуття. Його слова могли означати і те, і те. «Я тільки хотіла, щоб ви просто запевнили, що це неправда, я не збираюся за нього заміж». Вже не так упевнена, прошепотіла вона. «Я можу їм це сказати, якщо вам хочеться, пану Евердін. І можу також висловити вам мою думку з приводу того, що ви робите». Не сумніваюся. Але мене аніскільки не цікавить ваша думка. Я теж так вважаю. Гірко відказав Габріель. Коли бачила діла зопалу, вона часто чинила нерозважливо, але ж не завжди вдається виявити розсудливість. Та єдиною людиною в парафії, що її думку про себе і свої вчинки вона цінувала вище, ніж свою, був Габріель Оук. Його прямодушність і чесність викликали таку довіру, що, бача б ні хвилини сумнівалася, хоч про що звела б вона річ із ним. Навіть про кохання до іншого чоловіка чи про заміжжя вона почує від нього цілком неупереджене судження. Він твердо знав, що він для неї не годиться, і нема чого навіть і думати про це, але зашкодити в її очах іншому на це він був нездатний. Вона звернулася до нього з запитанням, знаючи, що він скаже правду хоча чудово розуміла, що розмова – це для нього прикра. Втім, їй можна було в якійсь мірі пробачити, що вона заради якихось своїх цілей мучила цього щирого чолов'ягу. У неї не було нікого, на чию думку можна було покластися. «То що ж ви думаєте про мою поведінку?» – спокійно запитала вона. «Що ж одна розсудлива, скромна, порядна жінка не вважала б таку поведінку гідною себе?» Бача бене спалахнула спалахнуло вогнем. Нагадуючи фарби заходів Денбі Та вона погамувала обурення І від цієї стриманості вираз її обличчя здавався особливо промовистим І тут Габріель помилився Вам, мабуть, не подобається моя грубість, що я вам ось так усе виклав Сказав він Я сам знаю, що це грубо, але я подумав, що може вам це буде на користь Навпаки, уїдливо відповіла вона я про вас такої невисокої думки, що за вашими образами я чую похвалу розумних людей. Дуже радий, що ви не образилися, бо я вам ще розказав, і я справді так думаю. Зрозуміло. Тільки, на жаль, у вас це виходить смішно. Як завжди, коли ви намагаєтеся міркувати, а почути від вас щонебудь розумне, можна тільки тоді, коли ви прохопитеся випадково. Це було жорстоко з її боку, але, звісно, бачила, розлютилася. А Габріель бачив це, що сили старався триматися спокійно Він промовчав, і тут вона вже зовсім вибухнула Дозвольте мені запитати, в чому власне негідність моєї поведінки? Чи не в тому, що я не виходжу замість за вас? У жодному разі, спокійно відповів Габріель Я давно вже й думати облишив про це І бажати, сподіваюся Не втримавшись, додала вона і видно було, що вона так і чекає, як у нього зараз вирветься ні. Хай що відчув Габріелю цю хвилину, він незворушно повторив за нею. І бажати. Можна дозволити собі щодо жінки уїдливість, яка їй буде навіть приємна, і грубість, яка не здаватиметься їй образливою. Бача бастерпіла б від Габріеля суворі звинувачення в легковажності, якби він після всього цього сказав, що кохає її. Нестриманість розділеного почуття можна пробачити, навіть якщо вас лають і проклинають. До образи домішується переможне почуття, а в бурхливих закидах ви відчуваєте ніжну турботу. От цього й чекала бачима. І помилилася. Що ж, чути повчання від людини, яка бачить вас у холодному світлі чистого розуму, бо у неї не лишилося жодних ілюзій щодо вас, було нестерпно. Але він ще не скінчив, тож провадив схвильованим голосом. Я вважаю, коли ви вже цікавитеся моєю думкою, що ви вчинили дуже погано, утнувши задля втіхи цей жарт з таким чоловіком, як пан Болдвуд. Пошити в дурні людину, до якої вам немає ніякого діла – це непохвальний вчинок. І навіть якби у вас було до нього серйозне почуття пану Евердін, ви могли б знайти спосіб показати йому це доброю і лагідною поведінкою, а не посилати йому жартівливу валентинку. Батшиба випустила з рук ножниці. Я нікому не дозволю критикувати мою поведінку, вигукнула вона. Я не потерплю цього ні хвилини. Будьте ласкаві покинути ферму до кінця тижня. У бачбе була одна чудовинацька риса, чи характерна для неї особливість. Коли її охоплювали не ці почуття, у неї тремтіла нижня губа. А коли її охоплювало шляхетне почування, у неї зригалася верхня губа, закопила вгору. Зараз у неї тремтіла нижня губа. Добре. Спокійно сказав Габріель. Він був прив'язаний до неї тоненьким ланцюжком, який шкода обривати, а не товстим ланцюгом, який розірвати неможливо. «Я можу піти хоч зараз. І, мабуть, так буде краще», – додав він. «Так, так, ідіть уже заради Бога», – крикнула вона, блиснувши очима, але уникаючи зустрітися з ним поглядом. «І не потрапляйте мені на очі, щоб я вас тут більше не бачила». «Чудово, пану Евердін». Так і буде. І взявши свої ножиці, він пішов собі спокійно і величаво, наче Мойсей від розгніваного фараона.